Harmadik fejezet. A mágnás. Az A repülőraj barakjában 10, a szomszédos B-ben 8 fiatal pilóta volt elszállásolva. Odakint a reptér élénkződ füvén két-három hurrikán gubbasztott a pilótafülke mögötti dudornak köszönhető jellegzetes, görnyet, púpos hatást keltő pózban. Megették már kenyerük javát, és az utóbbi két hétben Franciaország légterében összeszedett harci sebesülések jó voltából, igen, csak toldozott-foltozott volt a karosszériájuk. A két barakban uralkodó hangulat éles kontrasztban állt az 1940. június 25-én a Norfolk megyei Coltishol katonai reptéren tomboló forró nyárral. Az angol királyi légierő, az RAF 242. százada, közismert nevén a kanadai század kötelékébe tartozó pilóták ugyanis lehangoltabbak voltak, mint valaha, és meg is volt rá minden okuk. A 242-es szinte a nyugati hadszintéren eldördült legelső lövés óta folyamatosan részt vett a harci cselekményekben. A francia hadjáratot az ország keleti határától a csatorna partjáig végigharcolták. Miközben Hitler villámháborús gépezete a francia hadsereget félrepöcköve nyomult előre, a gőzhengert megállítani igyekvő pilóták bázisát gyakran már a küldetés végrehajtása közben evakuálták és hátrébb vonták. Maguknak kellett kosztott kvártéjt, alkatrészt és üzemanyagot szerezniük, mikor hogy tudtak. Aki valaha is volt visszavonuló hadsereg katonája, pontosan tudja, hogy a folyamat leginkább a kaotikus jelzővel írható le. Mielőtt a Laman csatornát átrepülve visszértek Angliába, még végigcsinálták a Dunkirk homokfővenye fölötti második csatát, miközben alattuk a brit hadsereg szárazföldi alakulatai minden kezük ügyébe eső vízi alkalmatosságra lecsapva igyekeztek menteni a menthetőt és visszaevickélni Angliába. Nyugodt, sima volt a tenger, csábítóan közelének látszottak a hazai partok fehér sziklái. Mire az utolsó Tomit is kimenekítették a szörnyű partszakaszról, és a körkörös védőgyűrű utolsó harcosai is megkezdték öt éves német hadipokságukat, a kanadai repülőszázad a végkimerülés határán át. Borzalmas veszteségeket szenvedtek. Kilenc halott, három sebesült, három pilóta pedig fogságba esett, miután kilőtték a gépüket. Három hét elteltével még mindig Coltiszolban vesztegeltek, alkatrészeik, szerszámaik Franciaországban maradtak. Századparancsnokuk, papa, Gobier hetek óta betegeskedett, tudva levő volt, hogy nem tér vissza az alakulat élére. De a britek ígértek nekik új parancsnokot, aki bármelyik pillanatban megérkezhetett. A hangárak közül kis, nyitott tetei sportkocsi bukkant elő, és megállt a két fabarak közelében. Némi nehézségek árán kimászott belőle egy férfi. Senki nem sietett az üdvözlésére. Sután az A-barak felé bicegett. Pár perc múlva kijött, és a B épület felé indult. A kanadai pilóták döbbenten nézték az ablakból, ahogy szétett lábakkal kacsázik előre. Aztán nyílt az ajtó, és a férfi megállt a küszöbön. Vállapja elárulta, hogy repülőszázad parancsnak de nem állt fel senki. Ki a rangidős? Tudakolta dühesen a jövevény. Feltápászkodott egy alacsony, tagba kanadai, tőle néhány lépésnyire pedig Steve Edmond terpeszkedett egy székvel, és kékes kötvátyol át a nyitott ajtóban álló látogatójukat. Azt hiszem én, szólalt meg Stan Turner. Akkor, a hőskorban még csak két ellenséges pilótával végzett bizonyíthatóan, de később ez a szám 14-re duzzadt, és Turner szakajtóra való érdemérme gyűjtött össze. A haragos kékszemű brit tisz fordult, és az egyik veszteglő hurikén felé vonszolta magát. A kanadaiak szép lassan a barakokból, hogy lássák, mi készül. Ezt nem hiszem el, morogta oda Johnny Latta Steve Edmondnak. Ezek a szemetek egy istenverte lábatlan nyomorékot küldtek ide parancsnoknak. Igazat beszélt. A jövevény két műlábon sántikált. Felhúzta magát a hurrikén pilótafülkéjébe, életet lehet a gép Rolls-Royce Merlin motorjába, szélirányba fordult és felszállt. Az elkövetkező fél órában a tankönyvekből ismert valamennyi akrobatikus manővert végrehajtotta a géppel, és néhány olyat is, ami még nem szerepelt a könyvekben. Részben azért tudta ilyen átkozót jól csinálni, mert amíg még jóval a háborút megelőzően lenem zuhant és el nem vesztette mindkét lábát, élvonalbeli műrepülő volt. Részben pedig azért, mert hiányzott a lába. Amikor ugyanis a vadászpilóta éles kanyart vesz, vagy teljes motorerővel végzett bukórepülésből kapja fel a gépet, a légi harcászatban mindkét mutatvány életfontosságú, igen erős nehézségi erők hatnak a testére. Ennek hatására a felső testből kiáramlik a vér, és emiatt akár el is veszteti az eszméletét. Mivel azonban neki nem volt lába, a vér a felső testében, az agyhoz viszonylag közel maradt, és a századtagjai hamar meggyőződhettek róla, hogy szűk ebben tudja venni a kanyarokat, mint ők. A légiparádé végeztével az újdonsült századparancsnok letette a húrikényt, kimászott, és a némán bámuló kanadaiak felé bicegett. A nevem Douglas Bader, mondta, és mi leszünk az egész kurva légierő legjobb százada. Álta is a szavát. Szükség is volt rá, mert az elvesztett franciországi csata és az egyelő erő küzdelmét hozó Dönkerki Légi ütközet után jött az igazi, nagy próbatétel, Hitler légi erejének főparancsnoka Göring ugyanis ígéretet tett a Führernek, hogy uralni fogják az égboltot, és ezáltal leigázhatják Nagy-Britanniát. Az angliai csata tehát a légtér uralmáért folyt. Mire véget ért, a kanadai 242-esek, akiket minden egyes alkalommal lábatlan parancsnokuk vezetett csatába, a legjobb áldozatarányal büszkélkedhettek, azaz veszteségeik elenyészőek voltak az általuk meggyilkoltak számához képest. A német Luftwaffe az ősz végére megelégelte a dolgot és visszavonult Franciaországba. Hitler gyorsan kitöltötte Dühét Göringen, majd Oroszországra összpontosította a figyelmét. Az 1940-es év közepén összesen 6 hónap leforgása alatt lezajlott Franciaországi, Dönkerki és Angliai csatában a kanadaiak 88 ellenséges pilótát lőttek bizonyíthatóan, ebből 67-et az Angliai csatában. Ugyanakkor nekik is elesett 17 emberük és három kivételével valamennyi kanadai volt. 55 évvel később Steve Edmond felállt íróasztalától, és, ahogy az évek során már annyiszor, a faló lógó fényképhez lépett. Nem volt rajta mindenki, akivel együtt repült, hiszen az új pilóták a halottak pótlására érkeztek. De ott volt mind a 17 kanadai, aki 1940 késő augusztusának azon a forró, felhőtlen napján Duxfordban a századot alkotta. Majdnem mind elmentek már, a legtöbben még a háborúban, akcióban estek el. A 19-22 éves fiúk életteli, vidám, várakozó pillantással néztek az élet elé, még mégsem adatott meg, hogy végigélje. Most közelebb hajolt. Benzit, aki közvetlenül mellette repült, a temzet orkolata fölött lőtték le, két héttel azután, hogy a fotó készült. Szolenders, az újfundlandi fiú pedig már másnap halott volt. Johnny Latta és Willy McKnight, akik egymás mellett állnak a képen, együtt is repültek, és együtt estekel 1941. januárjában valahol a viszkájá öböl fölött. Te voltál valamennyien között a legjobb, villi, formogta az öregember. McNight volt az ász, a született Jenny. Az éles bevetéseken töltött első 17 napja alatt 9 ellenséges pilótát ölt meg bizonyíthatóan, és amikor első bevetése után 10 hónappal mindössze 21 évesen meghalt, már éppen 21 légi diadal fűződött a nevéhez. Ő, Steve Edmond viszont elég szép kort élt meg, és rendkívül gazdag lett, legalábbis ő volt Ontario állam legnagyobb bánya De ez a fénykép mindig ott volt a falán, akkor is, amikor kunyhóban élt, és a csákánya volt a társa, akkor is, amikor dollármilliómos lett, és akkor is, akkor aztán különösen, amikor a Forbes magazin bejelentette, hogy már milliárdos. Azért tartotta meg a régi fotót, hogy mindig emlékeztesse rá, milyen törékeny valami az, amit életnek nevezünk. A történtekre visszagondolva gyakran nem is értette, hogy érte túl. Miután először kilőtték a gépét, kórházba került, és még akkor is ott tápolták, amikor a 242. század útra kelt a távol keletre. Amikor aztán felépült, a kiképző parancsnokságra helyezték át. Itt hevesen szaggatta az istrángot, egyfolytában kérelmekkel bombázta feletteseit, hogy újból harci bevetéseken akar repülni. Végül még épp időben teljesítették a kívánságát, hogy odaérhessen a normandiai partraszállásra. Egy új Typhoon vadászbombázót kapott, villámgyors, bivajerős, a harckocsizó körében különösen rettegett gépet. Másodszor remágen közelében lőtték le a gépét, miközben az amerikaiak átözöllöttek a rajnán. A folyón átkelő csapatokat előrösként fedező tucatnyi brit Typhoon egyikét vezette. Közvetlenül a motort érte találat, így a robbanásig mindössze pár másodperce maradt, hogy feljebb vigye a gépet, működésbe hozza az ejtőernyőjét és kivesse magát. Alacsonyról ugrott, kemény volt a földetérés. Mindkét lába eltört. Ott hevert a hóban, és a fájdalomtól csak homályosan érzékelte a futva közeledő kerek acélsisakokat. Annak már sokkal inkább tudatában volt, hogy a németek különös ellenszenve viseltetnek a tájfunok iránt, ráadásul ő a nem éppen kiméletességükről elhíresült ss páncélos hadosztályok egyikét bombázta szét a levegőből. Megállt előtte egy homályosan körvonalazódó emberalk. Aztán megszólalt egy hang. Nézzetek majd ide! megkönnyebbülten szakadt ki belőle visszafojtott lélegzete, hiszen Adolf Hitler üdvöskéjé közül nem sokan beszéltek a Mississippi államra jellemző orhangú akcentussal. Az amerikaiak bemorfiumozták, visszavitték a Rajna túlpartjára, és repülőn átszállították Angliába. Amikor a lábai összefortak, úgy ítélték meg, feleslegesen foglalja az ágyat a frontról frissen érkezett sebesültek elől, és elküldték a déli partra egy szanatóriumnak berendezett vidéki udvarházba. Ott sántikált, amíg haza nem térhetett Kanadába. Szerette menőrt ezt az irdatlan, útvesztőszerű tudorkori épületet, amelynek minden zegzugát valósággal átítatta a történelem, és amely körül olyan volt a pázsit, mint a biliárdasztal szövetborítása. az ápolónők között pedig igen csinosak is akadtak. 25 éves volt azon a tavaszon, és repülő alezredesi rangot viselt. A tisztek két ágyas szobákban voltak elhelyezve, de szobatársat csak egy hét elteltével kapott. Vele nagyjából egyidős amerikai volt, egyenruha nélkül. Bal karját és vállát összeroncsolta egy lövedék, amikor észak olaszországban tűzharcba keveredett. Tehát titkos hadműveletben vett részt az ellenséges vonalak mögött. Különleges erők. – Hello! – köszöntött az új fiú. – Peter Lucas! – Tudsz akkozni? Steve Edmond egy zord ontáriói bányásztáborból származott, és 1938-ban a bányászati ágazatot sújtó munkanélküliség elől menekülve lépett, a királyi kanadai légierősoraiba. Akkoriban a világ még nem tudta, hogyan vehetné használt Ontario nickel készleteinek, nem sokkal később viszont már ott volt a nickel minden egyes gépmotorjában, amelyel Steve repült. Lucas ugyanakkor az új angliai társadalmi elit sarja volt, és születése pillanatától kezdve mindent megkapott. A két fiatalember akkor is a saktáblánál ült a pázsiton, amikor a folyosó ablakába tett rádióban az akkori BBC hírolvasók hihetetlenül sznop kiejtésével bemondták, hogy Föhr-Runstent tábornagy a lunebergi pusztán aláírta a feltétel nélküli kapitulációt. 1945. május 8-a volt. Európában véget ért a háború. Az amerikai és a kanadai fiú sok barátra gondolt, akik már sosem térhetnek haza, és később mindketten sokszor felidézték, hogy ekkor sírtak utoljára mások szeme láttán. Egy hét múlva elváltak útjaik, visszatért Kiki a saját hazájába de életre szóló barátság szövődőt köztük ott, Anglia déli partján, a szanatóriumban. Kanada már egész más volt, amikor Steve Edmond viszont látta, és más ember lett ő is. Érdemrendekkel kidekorált háborús hőstért vissza egy virágzó gazdaságba. A Sudbury medencéből indult el, oda vitt az útja most is. Apja és nagyapja is bányász volt. Sudbury környékén már 1885 óta termeltek ki rezetésnikkelt, és az Edmond család ebben szinte a kezdetektől részt vett. Kiderült, hogy Steve Edmondnak igen vaskos boríték jár a légierőtől. Ebből a pénzből fedezte egyetemi tanulmányait, családjából elsőként szerzett diplomát. Talán nem meglepő, hogy a bányamérnöki pályát választotta és beiratkozott egy fémkóhászati kúzusra is. Mindkettőből csaknem évfolyam elsőként diplomázott 1948-ban és le is csapott rá az INCO, az International Nickel Company, a legtöbb embert foglalkoztató cég a Sudbury medencében. Az 1902-ben alapított Inco a világ első számú nikkel exportőrévé tette Kanadát. A vállalat szíve a Sudbury melletti hatalmas lelőhely volt. Edmond bányavezető gyakornokként lépett be a céghez. És ha nem olyan nyughatatlan az agya, ha nem tör mindig még többre, bányavezető is maradt volna, és máig Sudbury valamelyik kertvárosában élne, egy kényelmes, de átlagos családi házban. Az egyetemen megtanulta, hogy a nikkel bázisérce, a Pentlandit más kémiai elemeket is tartalmaz. Előfordul benne platina, palládium, iridium, ruténium, ródium, tellur, szelén, kobalt, ezüst és arany is. Edmond tanulmányozni kezdte a ritka földfémeket, lehetséges felhasználási módjaikat és piacukat. Nem törődött ezzel rajta kívül senki. Olyan kis százalékban voltak ugyanis jelen, hogy kiteremelésük nem volt gazdaságos, a salakupacon végezték. Nagyon kevesen tudták, mik azok a ritka földfémek. Szinte mindegyik komoly vagyon alapja egy falrengető ötlet, és a kiaknázása, szükséges bátorság. Ezen kívül a kemény munka és némi szerencse sem árt. Steve Edmond falrengető ötlete az volt, hogy amíg a többi ifjú bányavezető a folyékony árpa betakarításában segítkezett, ő inkább visszament a laborba. Az eredmény a ma nyomás alatti savas kilúgozás néven ismert eljárás lett. Nagy vonalakban az a lényege, hogy a ritka fémek parányi lerakódásait kioldják a salakból, majd fémet csinálnak belőle. Ha az inkóhoz viszi a találmányát, megveregették volna a vállát, talán még egy klassz vacsorát is kapott volna. Ő azonban felmondott a munkahelyén, harmadosztályon elvonatozott Torontóba, és megkereste a találmányi hivatalt. Harminc éves volt, és elindult a maga útján. Persze vett fel hitelt, de nem túl sokat, hiszen amire szemet vetett, nem volt drága. Amikor ugyanis egy-egy pentlandit lelőhely kimerült, vagy legalábbis gazdaságtalan lett volna a további kitermelés, a nagybányatársaságok hatalmas salakupacokat, úgynevezett meddőgátakat hagytak hátra. Ez volt az ő szemetük, nem kellett senkinek. Csak Steve Edmondnak. Félérekért vásárolta fel. Megalapította az Edmond Metals nevű, a torontói tőzsdén egyszerűen emiz néven ismert céget, és a fémhulladék ára elkezdett emelkedni. Nem dőlt be a hizelgőknek, soha nem adta a teljes készletet. Soha nem ment bele a bankok, pénzügyi tanácsadók által javasolt hazardírozásba. került a bomba üzleteket, és ennek köszönhetően őt is elkerülte a kipukkat lufi effektus, a krach. 40 éves korára multimilliómos lett, 65 évesen pedig 1985-ben a nehezen megfogható milliárdos címet is ráagadták. De soha nem hivalkodott vele, nem felejtette el, honnan indult. Sokat áldozott jótékony célra, nem politizált, szívélyes viszonyt ápolt mindenkivel, és mindig család szerető embernek ismerték. Az évek során akadt pár szerencsétlen idióta, aki a viselkedése alapján puhának ítélt Edmondot megpróbálta becsapni, félrevezetni, meglopni. Az ilyenek a saját szemszögükből nézve sokszor túl későn döbbentek rá, hogy Steve Edmondban is van annyi a cél, mint bármelyik általa vezetett repülőgépen. Egyszer nősült, 1949-ben, közvetlenül nagy felfedezése előtt. Szerelmi házasság volt, és az is maradt, míg feleségét, féjt, 1994-ben el nem vitte a szenzomotoros idegbaj. Egy gyerekük született Eni 1950-ben. Steve Edmond idős korában, ahogy addig is, majom szeretettel csüngött rajta. Nagy örömmel fogadta a családba Adrian Colenzo professzort, aki ez Eni 22 éves korában hozzáment, és rajongásig szerette egyetlen unokáját a 20 éves egyetem előtt álló Rikit, aki éppen valahol Európában járt. Steve Edmond ott többnyire elégedettség töltött el, és meg is volt rá minden oka. Előfordult azonban, hogy ingerült, nyugtala lett. Ilyenkor a magasan Windsor fölött lévő tetőirodája falán lógó fényképhez lépett, és elnézte a fiatal arcokat. A messzi távol, a rég arcait. Megszólalt a belső telefon. Edmond visszavallagott az íróasztalához. Igen, Jane. Mrs. Colenzó van a vonalban Virginiából. Rendben, kapcsolja be. Amíg létrejött a kapcsolat, kényelmesen hátradőlt a párnázott forgószékben. – Szia édes, hogy vagy? A választ hallgatva a lefagyott arcáról a mosoly. Előrehajolt a székben, végül már az asztalra támaszkodott. – Hogy érted azt, hogy eltűnt? – Próbáltál telefonálni? – Bosnia! – Hogy nincs volna. Eni, tudod, hogy manapság ritkán írnak a gyerekek. – Talán elveszett az ottani postán. – Igen, tudom, hogy nagyon komolyan megígérte. Rendben, bízd Kinek is dolgozott? Tollat jegyzetömböt vett elő, és írt, amit a lánya diktált. Kenyér és hal? Ez a nevük? Segélyszervezet? Élelmiszer a menekülteknek. Rendben, akkor szerepelniük kell a nyilvántartásban. Muszáj. Bízd csak rám szívem. Igen, amint van valami, szólok. Miután letette a kajlót, egy pillanatig elgondolkodott, majd hívta a cége vezérigazgatóját. Azok között az ifjú törökök között, akik magánál dolgoznak, van valaki, aki tud keresni az interneten? kérdezte. Persze, felelte döbbenten a vezér. Több tucat. Szükségem lenne a kenyér és hal nevű amerikai jótékonysági szervezet vezetőjének nevére és otthoni telefonszámára. Nem, más nincs. És gyorsan kell. Tíz percen belül megvolt. Egy óra múlva pedig már be is fejezte hosszas telefonbeszélgetését a Dél-Karolinai Charleston egyik csillogó-villogó épületében, a szervezete központjában ülő tévé evangelistával. Abból a fajtából való volt, akiket Edmond mélységesen megvetett, akik óriási adományokat gyűjtöttek be hiszékeny emberektől a garantált üdvözülés ígéretének ellenértékeként. A kenyér hal a kefehajú megváltó jótékonysági üzletága volt, amely a véres boszniai polgárháború szerencsétlen menekültjei számára gyűjtött adományokat. Hogy a befolyó dollárok mekkora hányada jutott el a nyomorultakhoz, és mennyi ment a tiszteletes limuzinjaira csak találgatni lehetett. Azt azonban elárulta a charstoni hang, hogy amennyiben Riki Colenzó a kenyér és hal önkénteseként dolgozott Boszniában, egy Travnik nevű városban kell lennie az elosztó központjukban. Jane emlékszik rá, amikor pár éve Torontóban betörtek egy férfi házába, és elvittek néhány régi mesterektől származó festményt. Benne volt az újságokban. Aztán megkerültek. Valaki mondta a klubban, hogy egy nagyon diszkrét nyomozóiroda nyomozta ki és szerezte vissza. Kellene az irodaneve. Hívom vissza, ha megvan. Ez bizonyára nem lehet megtalálni az interneten, de vannak más hálózatok is. Jane Searle, aki hosszú évek óta Edmond asszisztense volt, a titkárnők hálózatán keresztül jutott eredményre. Egyik barátnője ugyanis a rendőrfőnök titkárnője volt. Rubinstein? Rendben. Hívja fel nekem Mr. Rubinstein Torontóban vagy akárhol. Ez fél órát vett igénybe. A műgyűjtőt Amsterdamban érték el, ahova azért utazott el, hogy még egyszer megnézze magának Rembrandt éjjeli őrjáratát. Vacsora közben zavarták meg, hiszen 6 óra az idő eltolódás. De hajlandó volt segíteni. Jane, hívta ismét titkárnő Steve Edmond. Hívja a Repteret. Készítsék elő a grumman -t. Most. Londonba megyek. Nem, az angliai Londonba. Napfelkeltére ott akarok lenni. 1995. június 15-e volt.